Povestea vieții mele, Pista 10 Simțeam însă până în adânc farmecul acelei insule, atât de ciudată și de stâncoasă, s-ar putea zice, atât de tainică, unde frumusețile sunt ascunse după ziduri de piatră, căci la Malta totul e împrejmuit de ziduri. La prima vedere, toată insula pare a fi numai un ocean de stânci și de pietre, avândici colea câte o pată de verdeață, trifoi, fasole, anghinare. Nu mi-aduc aminte să fi văzut lanuri de grâu, orz sau porumb, dar pricina e poate că am fost acolo numai în timpul toamnei, iernii și al începutului primăverii. Dar cât de bine mi-aduc aminte de câmpiile cu trifoi și cu fasole. Trifoiul era uriaș, înalt până la genunchi și floarea lui de un roșu rubiniu intens, cu foi și tulpini groase din care furam mănunchiuri pentru iubiții noștri cai. Parcă ușa acum mulțumirea cu care striveau lucioasele fire verzi. Ah și ce despătare era întoarcerea acasă seara călare cu tot aerul pătruns de mireasma câmpului de fasole. Această mireasmă, precum și mirosul de cafea prin sate și a nu știu căror ierburi, sau poate a lemnelor pe care le ardeau țăranii ca să-și facă mâncare, sunt mirosurile caracteristice ale insulei Malta, ce le întâlnești la fiecare pas. Femeilor le place să-și fiarbă cafeaua în mijlocul străzii pe niște sobițe de cărbuni făcute din piatră pe care le duc după dânțele. La Malta, satele seamănă mai mult a mici orașe între ziduri, străzile sunt înguste și întortocheate, casele sunt înalte cu balcoane ieșite în afară. Aici, colo ai pe neașteptate priveliștea încântătoare a unei patio sau curte interioară, plină de flori și de culoare, plină de lumină orbitoare și de umbră, colțuri tăinuite, amintind Orientul și Spania. Una din marile noastre plăceri era să furișăm câte o privire, prin ușile misterioase, în aceste colțuri ascunse, pline de frumuseți. Primiserăm ordin sever să nu trecem în galop prin sat. Pare cam ciudat să fi fost nevoie de un astfel de ordin, însă noi când eram călare, eram o adevărată gloată de năvălitori, niște mici huni luând în stăpânire un pământ cucerit. După cum am spus mai sus, toate drumurile în Malta sunt marginite de înalte ziduri de piatră, astfel încât uneori te pomeneai pe neașteptate într-un sat. Intrarea în sat e însemnată printr-o mare linie roșie, zugrăvită pe zid. Linia aceasta era semnul că trebuia să o luăm înainte la pas. La început ne plăcea să speriem femeile și copiii prin neașteptata noastră năvălire. Mamele se repezeau țipând să-și apere odraslele și încercau totdeauna să-și scape neprețuitele sobițe de piatră. Se făcea multă îmbălău, în, în care se amesteca și fâlfuitul aripilor găinilor prăfuite și mirosul de cafea îmbinat cu mirosul buruienilor localnice. Mai erau și râsete și vorbă multă, căci maltezele sunt prietenoase și darnice la cuvinte. Niciodată nu păreau că se supără pe noi. Mă închipui că umpleam toată lumea cu tinerețea noastră și cu bucuria noastră de a trăi. Nu mi-aminte să fi văzut vreodată o față posomărâtă, chiar înainte de ani se fi interzis a trece prin sate în galop. Fiecare comună, chiar cât de mică, are o mare catedrală, mai ales în stil baroc, și zidită dintr-o piatră gărbuie. În zile de sărbătoare se aud multe clopote sunând și toți locuitorii se adună în piața din fața bisericii. Domina culoarea albastră înțesătura aspră, întrebuințată de bărbați pentru hainele lor. Albastru zis de măcelar, de o nuanță foarte frumoasă ce nu iese la soare. Iar ceea ce este mai deosebită în portul femeilor e faldeta, un fel de mantie de mătase neagră ciopată pe cap și care are balene într-o parte, așa încât se rotunjește în afară. În nicio altă țară nu se acoperă capul cu așa ceva și merge zicătoarea că femeile au adoptat acest port după ocuparea insulei de către armata lui Napoleon, ca semn de doliu, pentru purtările neomenoase ce le-au avut de suferit atunci. Ele știu să-și țină în așa chip faldeta încât e acoperă cu totul obrazul. E o apărare foarte de folos în contra soarelui, dar când suflă vântul, ceea ce se întâmplă des în Malta, faldeta se muflă ca un balon negru. Limba malteză pare a fi un amestec de italienește cu arăbește și are sunete ciudate și guturale. Ca și italienii, maltezii au vorba foarte curgătoare. Poporul are mai mult tipul napolitan. Femeilor le place să stea frecărind în pragul ușii. Ele sunt frumoase numai în prima tinerețe. Mai târziu devin prea grase și greoaie. Copiii au adesea părul cârlimonțat și ochii mari negri și sunt frumoși. Străzile satelor parcă mișună de dânsii. Glasurile lor vesele sau strigătele lor de ceartă se răsfrâng din înaltele ziduri ale caselor. Sunt multe vile mari și palate părăsite, răspândite pe toată insula, rămășițe din timpurile de bogăție și de mărire. Adesea întâlnești portaluri monumentale, deasupra cărora se văd sculptate în piatră, Imense și încălcite blazoane, falnice dovezi ale slavei trecute, care azi se deschid în vreo curte de gospodărie țărănească sau vreo locuință părăsită. Fiecare grădină din Malta e ascunsă după ziduri înalte. Aceasta îmtețește bucuria descoperirilor și numai în zilele când ușa sau poarta a rămas deschisă, poți furișa o privire în acele raiuri ascunse. Căutarea acestor frumuseți tăinuite era o necontenită în pentru noi. Și când m-am întors la Malta, după atâția ani, plimbându-mă cu automobilul pe străzile înguste și încălcite ale satelor, m-a cuprins aceeași nestăpânită dorință de a arunca o privire în dărătul fiecărei uși închise, fiind sigură că acolo se ascundeau frumuseți la care nu puteam ajunge. Peste tot găseam aceeași întipărire de mister. Alcătuirea pământului însă a adăuga la ciudata senzație că peste tot ar fi ceva de descoperit. Întâlneam voi adânci, chei săpate între doi pereți de stâncă. Uneori, la un capăt, erau aproape una cu pământul. Nu-ți puteai da seama că ești în drum spre acele oaze ascunse în adânc. Treptat, treptat, coborai necontenit până te pomeneai pășind între două ziduri stâncoase și acolo jos te aflai într-o lume verde de măslin de roșcovi și de alți arbori, amestecați cu bambu și pe neașteptate cu crânguri de portocali. Aceste bâlcele adânci erau pentru noi un izbor de nespusă încântare. Desigur că tăinuirea lor pricinuia vraja cu care ne împresurau. Se aflau acolo și minunate flori, întinse pajiști de narcise albe și galbene, cu miros nespus de dulce, anemone, azalee și tot felul de alte flori, al căror nume nu-l cunoșteam. Niciodată nu voi uita extazul nostru în fața unui crâng de măslin pe care l-am descoperit într-un ajun de Crăciun. Era împodobit de la un capăt la altul cu un covor de narcise. Am sărit jos de pe cai și am cules mari mănunchiuri de flori pe care le-am adus în triumf mamei. În ajun de Crăciun erau o adevărată minune. Aveau un singur cusur. Picurat din cozile lor o zeamă lipicioasă foarte dăunătoare pentru hainele noastre. Iubitoare de frumusețe cum eram de pe atunci, unele colțișoare din Malta mi s-au întipărit în minte pentru totdeauna. Unele dezvăluiri neașteptate ți se iubeau în față ca niște tablouri și te întovărășau. Apoi, întreaga viață, mi-aduc aminte de o plimbare călare într-un punct depărtat al insulei, unde nu mai fusese niciodată. Dă și cu mine descălecaserăm caserăm. Alergam, ținându-ne de mână și săream peste zidurile joase ce despărțeau un ogor de altul. În depărtare se zărea marea, o minune albastră țesută cu argint. Ajunsem la un șirare de crânguri de portocali, sădiți pe largi terase una deasupra alteia, coborând treptat până la mal. Înguste și pline cu apă întrețineau umezeala, iar sub portocali erau sădite mari violete de un albastru deschis. Totul în jur era de o frumusețe tăinuită și plină de vraje. Alergam fără răgaz și bucuria parcă ne îndaripa mersul. Lunca întreagă era parcă o grădină a frumuseții plăsmuită pentru fericirea noastră. Deodată ieșirăm din umbra portocalilor și dădurăm peste un bazin pătrat plin cu apă, în care cerul își oglindea fața azulie. În depărtare marea avea aceeași culoare, însă mai adâncă, mai intensă iar în jurul bazinului creșteau mari dovreci portocalii, colorând cu pete vii fondul albastru. Văzducul răsuna de cântecul ciocârdiilor și era plin de aroma micșunelelor și a florilor de portocali. A, minunată lume plină de vraje! Rămasă rămâne mișcate, sorbind atâta frumusețe. Era ca o revelație, ceva cuceritor, care te îmbia să-ți împreuni mâinile și să mulțumești cerului. Una din vârcelele înguste despre care am vorbit o botezasem Valea Fericită. O descoperisem din tâi cu capitanul Drag și într-o zi plănuirăm o plimbare pe măgari prin toate colțurile ei tăinuite. Cu toate că eram și iubitoare de călărie, îmi închipuiam că o plimbare pe măgari va fi ceva foarte nostim. Malta, ca orice țară răsăriteană, e bineînțeles plină de măgari, Mici ființe încântătoare, înzestrate cu toate bunele însușiri, precum și cu obișnuitele lor cu sururi. Valea fericită era prea pietroasă ca să o străbate în călare pe cai. Măgarii însă erau foarte nimeriți pentru așa ceva. Mama nu se împotrivi, așadar se dă duvă ordin să se aducă pentru noi și prietenii noștri o mulțime de măgăruși cenușii, cafenii și negri. Plimbarea pe măgari fu o plăcere de plină. Eu mi-a unul mic și negru, care se dovedi foarte de ispravă. Era repede la pas și ascultător, iar spre marea mea bucurie putui mai tot timpul să trec înaintea celorlalți. Totdeauna mi-a plăcut să conduc eu și pe acea vreme mi se părea mare umilire să mă întreacă cineva. Toți călăream fără șa, bineînțeles. Măgarii erau cam slabi, dar dacă te așezai mai spre spate, cum stau țăranii, putei merge fără mare neplăcere. Oaza verde, ascunsă în inima văii fericite, răsună în acea zi de mult râs globiu, de glasuri atât de voioase și de tinere, încât deșteptară ecourile amorțite ale stâncilor. Mama și cei mari, mai așezați, ne urmau pe jos, amestecându-și râsetele cu ale noastre, căci plimbările pe măgari sunt totdeauna pline de întâmplări hazdii. Alâmbii fu, bineînțeles, și de data aceasta, unul din eroii cei mai de seamă ai acelei zile pline de veselie. Verdala, palatul de vară al guvernatorului, dincolo de cita vechia, era iarăși unul din locurile noastre de petrecere cele mai plăcute. Casa, așezată sus, era o măreață clădire pătrată, cu ziduri groase, din piatră de o culoare galbenă ochru Avea înfățișarea unei cetăți, fiind împreșmuită de un șanț adânc, în care se sădiseră grădinile de zarzavat. Stăpânind de sus toată împrejurimea, se bucura de o întinsă și minunată priveliște de la ferestrele fațadei, iar un drum îngus și pietruit ducea de la grădinile de jos în linie dreaptă, printr-o vâlcea, până la un loc umbros, numit Boschetul. Acolo se afla un fel de grotă, cu o fântână în stil baroc italian, bogat în ornamentație. Pomi frumoși creșteau aici, printre care erau și crânguri de portocal și de măslim, iar în două direcții deosebite se deschideau mici vâlcele în formă de oaze. Dincolo de vale, pe altă înălțime, se ridica palatul inchizitorului, clădire neagră și aspră ce se contura pe zarea depărtată. Numele singur deșteptă în minte mister și întuneric, iar așezarea lui singuratică îi mărea încă în severă. Parcul Palatului Verdala era pentru noi un nesecat izvor de descoperiri. Ca orice lucru în Malta era plin de mister. Începea la șans și cobora treptat până la adânca și umblita vale de mai jos. Această coborâre succesivă în formă de terase era mărginită de ziduri făcute din pietre aproape slobode care se năruiau ușor când vrei să treci peste ele pentru a intra în blunogor. Aici ne lăsau să alergăm în voie și trăiam într-o nemărginită încântare. Fiecare colțișor răsărea pentru noi ca din basm și într-o zi, spre marea noastră bucurie, dădurăm peste o colibă mică făcută din piatră poroasă, se cu grota în forma stupului de albine din grădina mamei, însă destul de mare ca să încăpem toate și acoperită în întregime cu iederă. Acest încântător locaș fusese desigur zidit ca adăpost pentru cei ce lucrau la câmp sau la crângurile de portocali, dar era totdeauna gol când ne aflam noi acolo și ajunse țelul tuturor plimbărilor noastre. Când mă întors să-i la Verdala, după 40 de ani, găsi schimbat acest minunat acoperiș ocrotitor, căci așa e scris, să dăinuiască și cele mai neînsemnate lucruri durate de om, mai mult decât mâinile care le-au durat. Era nu știu ce în Malta, care se potrivea în chip cu ființa mea lăuntrică. Simțeam oarecum că ea și eu eram una și când am revăzut-o după atâți ani, după ce mă despărțise de ea, scurgerea unei vieți întregi, am simțit-o tot atât de aproape de inima mea ca în vremea de demult. Mă umplu de un extaz aproape dureros, care se desprindea dintr-o linie, dintr-o culoare, din felul cum un cactus sepos creștea ca o dihanie înțepătoare, lângă o căsuță pătrată cu acoperiș drept, unde se uscau la soare tărtăcuțe portocalii. Din chipul cum un roșcov se apleca peste un zid sau din acela în care apa, într-un mic apeduct, lucea gâlgându ușor la umbra unui crâng de portocali. Pe când în depărtare strălucea marea albastră. Din privirea ce mai asupra unei grădini, albă toată, de mari tufe de mușețel și din ciudata simțire că peste tot se află ceva ascuns, ceva nedescoperit încă, lumi de frumusețe, grădină de vraje, peste care puteai să dai în orice clipă. Nimic din ce am văzut mai târziu în viața mea nu m-a umplut de același farmec, nici n-a avut pentru mine aceeași însemnătate. Găsesc o fericire fără seamăn, numai retrăindu-le în amintirea mea. Știu bine că o parte din strălucirea vieții de la Malta e datorită întrucâtva câtva vârstei noastre. Ne aflam acolo tocmai la punctul de trecere de la copilărie la adolescență când toate par o revelație și toate visurile un adevăr. O perdea să ne ascundea binele și răul. Pacea minții noastre nu era tulburată de nicio nesănătoasă năzuință de a ști. Totul era încântare, nici o mâhnire nu pătrunsese încă în grădina raiului nostru. Oamenii își arătau fața, nu masca, iar când zâmbeau, o făceau pentru că se simțeau fericiți. Niciodată nu ne-am fi închipuit că un zâmbet poate avea alt înțeles. Noi nu cercetam adâncimile și nu ne băteam capul cu întrebări. Lumea se întindea largă în fața noastră, iar viitorul era departe. Într-un cuvânt, era vârsta nevinovăției, raiul în care nu te mai poți întoarce, după ce ai trecut pragul, intrând în lumea realităților. Dar nu mi-e îngădui să mă opresc prea mult în același loc, fie el chiar paradisul. Viața curge înainte și Pana trebuie să părăsească grădina raiului meu și să se întoarcă spre vremuri mai aspre. Încă o privire înapoi și văd chipurile tuturor celor care au avut un loc de seamă în această frântură atât de fericită din viața mea. Unii aveau să se șteargă pentru totdeauna, alții să mă urmeze de aproape, alții mai de departe, iar alții să ajungă numai amintiri nelămurite, pierdute în negura pe care vremea cu încetul o așterne peste trecut. Unii dintre ei sunt servitorii noștri de la Malta. Bepo, care ne însoțea în toate excursiile, cu coșul pentru pregătirea ceaiului și samovarul rusesc. Toni, polițaiul localnic, searbăt și deșirat. Oacheș și cu totul devotat nouă, copiilor. Mai era și Bepo numărul 2, grăjdarul și grădinarul cu ajutoarele lui. Fără a mai socotine nenumărați prieteni, răspândiți în cele patru colțuri ale insulei și care cu largi zâmbete și strigăte guturale de bună primire, ne îngăduiau să ne în grădinile sau în ogoarele lor, dându-ne voie să le culegem portocalele sau micșunelele și care își dărâmau singuri zidurile dărăpănate ca să ne lase să trecem. Primitori și blânzi, bieserani, cu care vorbeam numai prin semne și gesturi. Și mai presus de toți erau iubiții noștri prieteni și tovarăși, ofițerii de pe cui sat, B.T., Streetfield, Rumboldt, Bake și alții care nu se credeau prea mari pentru a nu găsi plăcere în jocurile zvăpăiate ale celor trei mici prințese de la Sant Antonio. Dar ședințele de bucătărie pe Alexandra, când făcea muciuri la capac cu stămină prăjită și când ne spălam pe mâini în cabinele ofițerilor de marină, fiecare în ligheanul prietenului preferat, B.T. fiind în acele timpuri favoritul ales de mine și ce mai urcări și coborâșuri prin docuri în timpul când se curăța sau se rebopsea vaporul. Parcă ne-am fisuit pe piramide, așa de înalte erau scările. Cât era de nostim, pe atât era de dăunător pentru hainele noastre. Dar nebunaticul joc de a prinde-mă, dacă poți, prin toate grădinile de la Sant Antonio, sau pe acoperișurile cu niveluri diferite ale marii locuințe, și călăritul în masa cu vijelioasele galopuri de-a lungul șoselelor de piatră, excursiile pe malul mării în grădina vreunei vile părăsite sau împreunul din forturile ce păzeau câte patru colțuri ale insulei. Și mulțimea de căpitan și ofițeri de pe numeroasele vase de război de sub comanda Ducelui de Edinburgh. Invitațiile la cei pe bord și unele echipuri mai bine întipărite în amintire decât altele, însă toate prietenești primitoare și bucuroase de a vedea pe cele trei mici surori. Capitanul Strange, Capitanul Fellows, Sir Charles Cust, Fortescue, Colville, Keppel, Gamble și alții al căror nume l-am uitat. Între doamnele prietene cu noi era Miss Blundell, care mai târziu se căsători cu Colin Keppel și a cărei frumusețe fragedă o admiram cu un entuziasm copilăresc. Era și Mrs. Baron, ah, încântătoare, Mrs. a Lady Haley Hutchinson, și mica contesă Iguanes, din aristocrația Maltei, pe care nu o vedeam decât din când în când. Mama cunoștea și prețuia mult alte familii malteze, dar noi, fiind pe acea vreme prea mici ca să mergem în lume, nu le prea întâlneam. Mai era și mica Gladys Festenohaut, singura fetiță tovarășe de jocuri de care îmi aduc aminte. O copilă vioaie, plină de haz și de imaginație. Chipuri, multe chipuri, toate zâmbitoare și blânde, și pe fiecare le iubeam în felul lor. Pe unele mai mult, pe altele mai puțin, după însemnătatea ce o aveau în viața noastră. După trei ani însă, toate acestea au trebuit să fie părăsite. Comanda lui papa al Mediterană se sfârșise. O pagină trebuie întoarsă. Un act era jucat. Bun sau rău trebuia să înceapă altul trist sau plin de bucurie. Timpul nu putea fi ținut în loc. Lumea se rotea necontenit. Nimic nu putea să o oprească. Tu pas! Astfel s si dureroasa zi a despărțirii. Era în adevăr sfârșitul unei vieți ce fusese de plină fericire și bucurie fără nori, a unei vieți fără dezamăgiri sau deziluzii și fără nicio notă discordantă. Nu voi uita niciodată durerea fără seamăn ce am simțit-o văzând cum se goleau treptat-o când vizitarăm pentru ultima oară, fiecare colți-a iubit și când îmi luai rămas bun de la lucruri și ființe, de la odăi și de la grădini, știind că era un adio pe veci și că întoarcere n să mai fie niciodată, niciodată. Era ceva pierdut, sfârșit, ceva sortit să piere cu desăvârșire. Tut pas și ce dureros rămas bun pe bordul iahtului Surprise, ce trebuia să ne ducă la neapole. Toți prietenii veniseră pentru ultima dată, se vărsară lacrimi, se făcură făgăduințe și mici daruri duioase se strecurară în mâinile ce se strângeau pentru ultima oară. Ni se părea că ni se rup inimile în bucăți. Simțeam inconștient că lăsăm în urma noastră cei mai frumoși ani ai copilăriei și că se închideau după noi porțile raiului. Eram izgonite din trânsul și trebuia să ne întoarcem în fața între altă parte. Mulțumim lui Dumnezeu că prietenul cel mai bun dintre toți, Morris Burke, putea rămâne printre noi un timp. Fiind comandant al iahtului Surprise, ne conduse până la Neapole. A fost și aceasta o minunată călătorie. Ne oprirăm în drum la Palermo, Siracuza și Girgenti, și vizităm minunile de la Monreale și Capela la Palatina și în prin cerdacurile Mănăstirii Sfântului Apostol de Eremite, cunoscută nou din tabloul ce se afla în atacul mamei. Urcar în călare pe măgari, muntele Pelegrino, văzurăm pe Sfânta Rosalia, în peștera cu numeroși ex-voto, aduși din depărtări de pelerini evlavioși. Vizitar în falnicele temple din Girgenti, mărețele ruine și adânca în încoasă de la Siracuza și în sfârșit de la Neapole, merserăm la Pompei. Seara se apropia în bărci cântăreții care modulau duios Santa Lucia și Mia Bela Napoli, sau Funiculi Funicula, sub terestrele deschise ale cabinelor noastre. Pe vremea aceea simțeam arta, fără însă a o înțelege. Firea avea pentru mine mai mult înțeles decât lucrurile favorite de mână de om. Numai închid nedeslușit îmi dădeam seama că frumusețile naturii capătă un preț deosebit când servesc de frontispiciu unor temple uriașe, unor biserici umbroase sau unor palate cu linii falice, ce privesc spre grădinile lor ca niște regi de demult domnind peste ținuturi, care n-ar fi fost atât de regești dacă n-ar fi fost ei acolo să le stăpânească. Marea, stâncile, dealurile încruntate erau ca fondul unui tablou, ca acompaniamentul muzicii. Fiecare întețea frumusețea celuilalt Căci poezia treia de pe atunci în sufletul meu cu toată frageda mea vârstă. Frumusețea mă mișca, mi se înfigea în inimă. Toate tablourile privite de ochii mei îmi rămâneau adormite în minte, neuitate, și nășteau în mine un dor ce mă trăgea mereu spre acele locuri. Un dor ce trebuia să fie cândva împlinit. Minunate descoperiri, priveliști după priveliști, comori pentru ochi, toate însă pătrunse de întristarea despărțirii, de simțământul că eram smulse dintr-o viață lăsată deoparte, pentru a intra într-alta nouă și deosebită. Însă ceea ce ni se smulgea fusese atât de frumos, încât nu ne trebuia nimic nou, nimic diferit. Cu mâini neputincioase încercam să ne agățăm de ceva care de pe atunci era trecutul și de pe atunci ne izgonea, nimic nu se putea opri în loc. Vorbe, vorbe, venise sfârșitul. Ultima sfârșire, ultima renunțare la tot ceea ce fusese așa de scump, fu clipa când ne în rămas bun de la Surprise și de la capitanul Burke. În cea din urmă seară, după duiosui obicei când eram pe bord, veni să ne spună noapte bună și să ne înfășoare cu plapuma în pătucurile noastre albe. Adio, capitan drag! Adio, fetițelor, să fiți cuminți, ca să poată fi totdeauna capitanul drag mândru de voi. Să nu uitați niciodată că sunteți fice de marinar și că aveți cea mai bună mamă din lume. Da, capitan drag, nu vom uita și în gâtul cu brațele, sărutându-l pentru prima și ultima oară, căci acel ceas sfârșietor al despărțirii nu se putea sfârși fără un sărut. Adio, capitan drag, adio, adio. Despărțirea oficială a avut loc a doua zi de dimineață, însă adevăratul adio, singurul cu înțeles, a fost cel din scumpele noastre cabine albe, când se aplecase deasupra noastră ca un mult iubit frate mai mare și ne făcu să făgăduim că vom fi cuminți. Tinerețea. Partea a doua cu plecarea din Malta, începu în viața noastră o nouă fază. Trepta trepta ne făcea mai mari și grădina raiului se ștergea cu încetul, rămânând în urmă. Iar cei ce purtau în acea vreme sarcina educației noastre, avură darul să arunce oarecare umbră peste ultimii ani ai vieții noastre de acasă. Mi-am luat însărcinarea destul de grea de a fi în aceste pagini cât se poate de dreaptă și de a încerca să privesc orice lucru din toate punctele de vedere. Vreau să împiedic ca orice patimă și orice învrăjbire să intre în povestirea faptelor și pentru a nu fi judecată vreau să prezint totul cu cea mai desăvârșită nepărtinire. Dar mai presus decât orice, trebuie să păstrez neștirbit adevărul. Aș dori să nu vorbesc rău de nimeni, dar sunt două ființe care în timpul șederii noastre la Coburg au jucat în viața noastră un rol nu prea fericit. Aceștia sunt doctorul X, preceptorului Alfred și Froilan, guvernanta noastră. Amândoi se bucurau de mare înrăurire în casă, mai ales pentru că, în acea vreme, având de urmați studiile mai cu temei, eram adesea despărțite de părinți și lăsate în grija lor. Nu mai aveam locuință de țară în Anglia, deoarece se renunțase la Istuel, și de atunci am petrecut multă vreme la Coburg, unde se făcea educația lui Alfred. Pentru a nu ne despărți de fratele nostru, se luă hotărârea ca de aci încolo, noi, surorile, să ne facem studiile cu profesori germani și chiar să primim confirmația în religiunea luterană în loc de cea anglicană. Mama, după cum am mai spus, nu se simțise niciodată de plin fericită în Anglia. Coburgul era foarte plăcut, dar numai pentru viața simplă ce o putea duce în acel orășel, unde se punea mai mare preț pe traiul plăcut decât pe eleganță. Mama, a crescută la cea mai strălucită curte din Europa, avea totuși apucăturile cele mai simple și putea trăi în căminul său din Germania, cu totul după dorința ei, nefiind supravegheată de bunica regină, nici rău judecată de cei ce îi socoteau felul de a fi, ca străin și nepotrivit cu datinile britanice. Cunoscând și eu întrucâtva câtva greutățile vieții trăite într-o țară străină la început, înțeleg acum lucruri cărora în tinerețe eram gata să le găsesc cu sururi, Mama află la Coburg o deplină neatârnare. Acolo hotăra singură de soarta ei și nu sta niciun sobor să cântărească tot ce făcea sau lăsa nefăcut. Acolo era stăpână pe ea însăși. Domnea într-o țară mică, poate, dar unde voința ei era suverană. Nu primea de la nimeni poruncă și trăia așa cum voia. Coburgul era un orășel mic, cu părți mai vechi, pline de pitoresc, iar de pe deal, bătrâna cetate, ce se putea zări din depărtare, privea în jos spre el. Oraș de burghezi simpli, plin de credință și de îngăduire față de suveran, care pe acea vreme era bătrânul duce Ernest, frate cu prințul consort al Angliei. Unchiul Ernest avea ciudățenile lui, pe care vi le voi povesti mai jos. Așa că această curte era mai puțin severă decât multe alte mici curți din Germania. Totuși, era suverană așa cum erau în vechile vremuri bune, până și cele mai mici curți germane. În Coburg domnea o simplicitate bătrânească. Obiceiurile și datinile erau ale micilor capitale germane, care au avut mare însemnătate pentru propășirea întregii germanii. Privind înapoi, pricep astăzi cât era de senină viața acolo și cât de fericit ar fi fost, fără înrăurirea celor două ființe, care poate fără să știe, Tulburară mult din armonia ei. Doctorul și Froilan câștigaseră de plina încredere a mamei. Vorba lor ajunsese elege. Pentru orice lucru se cerea părerea lor. Toate insinuările lor erau luate în seamă, ironiile și dojenile lor primite fără împotrivire. Doctorul X era un om cât se poate de deștept și câștigase favoarea mamei prin neasemănata lui erudiție. Mama, bucurându-se de o cultură foarte întinsă și fiind mare cunoscătoare a multor literaturi, găsea în acest om iscusit un berșuc de înțelepciune și de învățătură. Avea însă cultura germană în înțelesul ei cel mai rău. Era îndrăzneț, dominator, voia să poruncească tuturor, lua în bat jocură orice era bun, își impunea voința ca o lege, era neîngăduitor, tiranic și culmea, ura tot ce era britanic. Aceasta fost prilejul de vrajbă în viața noastră. Scopul lui era să smulgă în inimile noastre iubirea pentru Anglia și să ne preschimbe în Germane. Noi ne împotriveam din răsputări și înfruntam voința cu a noastră, plină de minunata vitejie a copiilor când se atinge cineva de zeilor. Însă, pentru a fi dreaptă, trebuie să spun un lucru despre X. Era uneori un tovarăș fermecător. Nimeni mai bine decât el nu știa să răspândească veselia, nici să povestească o glumă, nici să o rânduiască o excursie sau să pună la cale vreo petrecere. Vorbea despre orice cu o iscusință stăpânitoare. Despre istorie, geografie, botanică, religie, artă, chestiuni sociale. El era mai documentat decât oricine. Avea însă obiceiul neplăcut de a nu lăsa pe nimeni să aibă altă părere. Îngânfarea lui era fără margini cu o hotărâre plină de dispreț, înlătura orice părere care nu se potrivea cu a lui. Alfred fusese cu desăvârșire dat pe mâna lui. În tot timpul șederii noastre la Malta, doctorul X fusese singurul tovarăș al fratelui nostru, afară de săptămânile de vacanță ale Crăciunului, pe care de altfel le petrecea în Malta cu noi. Doctorul X era tiran față de elevului, lui, avea răbdare, era neîngăduitor și culmea, îi plăcea să-l ia amba jocură de față cu alții. Parcă se bucura când îl făcea să roșească și să se simtă prost. Noi, surorile, nu puteam răbda așa ceva fără a ne indigna cumplit. Doctorul X deștepta în inimile noastre toată răzvrătirea pe care o să desc tiranii în inimile supușilor lor. Nu îndrăzneam să ne răzvătim fățiși sau să ne împotrivim, dar am fi privit cu multă bucurie răsturnarea lui. Pe froiran aș putea o asemăna cuvântul de miază zi. Avea vocea blândă, și blajine. Părea toată numai bunătate, dulceață și dragoste pentru omenire. Nimeni nu putea întrebuința vorbe mai mieroase, după cum zice o veche zicătoare. Parcă în gura ei nici nu s-ar topi. La început fură în cu totul cucerite de farmecul ei. Se deosebea în mod plăcut de mademoiselle uscățiva și friguroasa bătrână domnișoară. Froilan era mai tânără, mai frumușică și de o bârșie mai de seamă. Se trăgea dintr-o veche familie de aristocrați sărăciți. Povestea despre ei toți povești foarte interesante, de asemenea și despre fostului Cămin. Purtările ei blânde te fermecau și se părea că ți-ar lua partea și te-ar sprijini în orice primejdie sau nevoie. Astfel stam în fața ei, fără apărare și fără bănuială. Mama fusese și ea cu desăvârșire câștigată de dulcei înfățișare și de vorba ei ademenitoare. În scurt timp ajunsese nu numai favorita, ci și sfătuitoarea, a cărei părere era atotdeauna cerută și ascultată mai degrabă decât a orcui. Foarte încet și treptat, începurăm însă să ne dăm seama, prin instinctul ce nu dă greș al copiilor, că era un lup în plană de oaie, că vorbele îi slujau pentru a-și ascunde gândurile iar cuvintele ei blânde erau acoperământul unei dorințe nestăvilite și cu totul instinctive de a face rău celor ce o înconjoară. Poveștile pe care le spunea păreau nevinovate și le ascultai fără bănuială. Erau pline de haz, frumos rostite și uneori chiar atingătoare, dar în fiecare vorbă era o travă. O travă era și în insinuările ei și mai ales în lucrurile spuse pe jumătate sau numai în crâmpeie. Uneori se părea că ține parte cuiva, pe când cu o iscusință aproape diabolică, nu făcea altceva decât să-l sfâșie și să nu se împițare, nici o fărâmă din buna lui reputație, înnegrindu-l totdeauna în închipuirea noastră, mai mult decât ar fi putut-o face prin vorbele cele mai răutăcioase. revăzându o în amintire, cu purtarea ei dulceagă, nu o pot asemui decât cu aburul unor miasme. Ceva nevăzut care, când nici nu te gândești și te crezi ferit de orice primejdie, îți otrăvește într-atât aerul încât e cu neputință să mai În Înrăurirea ei era neînchipuită de vătămătoare. Tulbura orice prietenie, deștepta dușmânia printre cei ce se iubeau mai mult, făcea pe fiecare să bănuiască pe ceilalți. Era tot atât de distrugătoare ca un bacil primejdios. Cei ce n-au cunoscut-o nu-și pot închipui cu câtă iscusință știa să se prefacă și să pară o fetișcană sinceră și nevinovată, care povestește fără scop ascuns o istorioară pentru a ține de urât ducesei. Avea darul să-și ia o înfățișare de bună credință ce mergea până la prostie. Vorbea fără a pune greutate în spusele ei, pe care le făcea nete de ca o mătase bine țesută. Parcă vă și acum mișcarea buzelor ei pe când grăia astfel. Încetul cu încetul ajunsesem să urâm la ei ei înșirare de povestiri nevătămătoare. Cunoșteam fără greși înfățișarea ce și-o lua atunci și știam îndată că trebuie să ne ferim, căci ghiceam că avea de gând să înnegrească bunul renume al cuiva, sau să facă ca vreun servitor să-și piardă locul sau să sape cinstea vreunui prieten de al nostru sau să zugrăvească pe vreunul din profesorii noștri în culori mincinoase. Pentru noi era un chin să-i urmărim faptele. Era un chin mai ales pentru că mama nu descoperi decât prea târziu cât de adânc trădătoare era din file floilani. Se furișase în aproape toate colțișoarele vieții noastre casnice. Părerea ei era totdeauna cerută și mai totdeauna ascultată. Numai părerile ei aveau greutate și nu se lua în seamă decât povestirea sau născocirea ei despre orice lucru. Din nenorocire, ca ultimă verigă în lanțul uneltirilor ei, doctorul X se îndrăgosti de dânsa, se logodiră, apoi se căsătoriră și amândoi împreună ajunseră o temută putere pe care nu dovedea să o învingă niciuna din vechile și iubitele în râuriri. Traiul la coburg avea și el farmecul lui. Duceam o viață simplă și ușoară, cu toate că în acei ani elecțiile luară o mare însemnătate între îndeletnicirile noastre. Aveam câțiva profesori destoinici, care mai mult sau mai puțin ne muștruluiră cu oarecare severitate, încercând să ne insufle oarecare înțelepciune. Aveam și mulți prieteni, căci lumea îndeopște era binevoitoare și mai ales încântată să vină pe la noi sau să aibă legături la curtea, care juca un rol de mare însemnătate și alcătuia centrul, în jurul căruia roiau toate dorințele și năzuințele. Locuința noastră din oraș se numea Palatul Edinburgh, o casă mare plăcută, fără vreo arhitectură deosebită. Ferestrele priveau în piața cea mare, iar față-înfață cu ea se afla Örenburg, marea reședință oficială a Ducelui Domnitor, mai totdeauna nelocuită. Piața Palatului era centrul de atracție al orașului. Aici cânta duminica muzica militară, pe aici mergea lumea la biserică. Burghezii se ferindau în haine de sărbătoare, cei mai de seamă dintre ei fiind ofițerii batalionului de infanterie, care se îngânfau când treceau în uniforma lor de gală, amestecându-se și nu prea cu mulțimea orășenilor. Pătruși de însemnătatea veșmintelor lor alcătuiau o lume aparte, aveau privilegiile lor și erau priviți de către mari și mici, cu o deosebită prețuire pe care le-o hărăzeam și noi. Toți copiii din Coburg se adunau în piața palatului ca să se joace. Parcau și acum glasurile lor, răspânte de zidurile palatelor Edinburgh și Ehrenburg, ale teatrului, ale comenduirii și ale marelui Maneș, cele mai de seamă clădiri din oraș, ce înconjurau larga piață pătrată. Acele glasuri de copii erau însușirea deosebită a pieței palatului, și pătrundeau prin ferestrele deschise în toate unghiurile camerelor noastre, însoțindu-ne în timpul lecțiilor și în ceasurile de odihnă, vesele, zgomotoase și neîncetate, contopindu-se parcă cu piața de unde porneau. Cu toate că locuința noastră din oraș era destul de plăcută, Rozenau, castelul nostru de vară, era adevărata dragoste a vieții noastre. Era un castel mic, fără pretenții, așezat pe un deal, clădit într-un stil, care cercase să fie gotic, dar nu izbutise, o clădire pătrată, tencuită în culoarea galbenă-ogru, cu acoperământul înalt și cu două fațade ascuțite, grenelate. În partea dinspre grădini fusese adăugat, în chip destul de nedibaci, un turn înalt în care se afla o scară lată în spirală, singura scară din întreaga casă. Când se așezară părinții noștri la Rozenau, castelul era plin de mobile nespus de vechi, mai mult sau mai puțin în stil ampir sau lui Filip și grozav de incomode. Tablouri tot așa de vechi, mai ales din școala romantică înflorate, împodobeau toți pereții. Nu ne plăceau acele tablouri, învăluite de poezie, cu subiect încălcit și neînțeles, ce întotdeauna rămânea o taină pentru noi, căci nimeni nu ni lămurea. Era mai ales unul, înfățișând o scenă din Atala de Chateaubriand, care mă atrăgea puternic. Înfățișa o minunată fecioară, albă ca laptele, învăluită în revărsarea pletelor ei aurii, dându-și sufletul în brațele unui indian. Bălaia copilă, precum și romanticul indian, erau scrivisiți și gătiți în toată regula, măcar că rătăceau prin pustietăți în clipe atât de cumplite. Cei mari priveau cu un zâmbet de ironie îngăduitoare această pictură netedă ca porțelanul, dar când mă furișeam nebăgată în seamă spre colțul întunecos unde atârna acest acesta blu, simțeam cum mă pătrunde ca un freamât romantismului covârșitor. Acoperamentul castelului Rosenau avea și un pod imens plin de farmec, nesecrat izbor de încântare pentru noi. Era înalt întunecos și locuit de lilieci, lucru care ne înfiora. În timpul zilei, aceste tainice făpturi spânzurau în șiruri regulate de-a lungul bârnelor, ca niște desgustătoare flori negre cu petale de atârnate la uscat de vreo vrăjitoare, în timp ce își fierbea buruienile descântate, cu vreun scop pe care ne plăcea mai bine să nu-l cercetăm. Când ne văleam cu prietenele noastre într-un joc nebunatic în acest pod imens, fapturile cu înfățișare de strigoi, desfășurându și aripile încet, păreau că reînvie și începeau să zbare într-o fâlfuire fără zgomot cu aripile lor umede și reci, în neplăcută apropiere de obrazul nostru. Această gloată întunecată ne umplea de un fior de spaimă, care era adevărata plăcere a escapadelor noastre de descoperire și întețea cu vârtejul ei vampiric fiorul de vrajă satanică ce umplea acel pod. Încetul cu încetul, mama îmbunătății pe de întregul castelul Rosenau. Instală băii, preschimbă camerele în locuințe plăcute și pline de farmec, fără a strica înfățișarea lucrurilor de demult. Atârnă pe pereți multe din tablourile ei de la Malta, însă nu se învoie niciodată să lumineze casa cu electricitate, socotind că ar fi ceva nepotrivit cu caracteristica ciudatului și vechiului castel. Arhitectura interioară a castelului Rosenau era neiscusită și stângace. Două. două coridoare lungi străbăteau amândouă caturile și toate odăile se deschideau pe aceste coridoare care aveau uși cu geamul și cu balcoane la fiecare capăt. În catul de jos se afla o mare sală de stuc, boldită și cu ornamentație cam încărcată în stil gotic, însă nu lipsită de oarecare măreție. Această mare încăpere avea uși ce duceau într-o curte pietruită, mărginită cu un răzor mare cât o câmpie, plin cu trandafiri de modă veche, sădiți fără multă știință, însă încărcați de dulce mireasmă. În acest răzor, în fiecare zi, ne zgâriam picioarele și ne rupeam rochile.